Esta peza de música dunha banda gal da galega, a banda da, da Golada de Pontevedra, sirve para darlle a benvida a unha nosa amiga e promotora dun do dos premios que mmm, fixemos efectivo a semana pasada na nosa festa de Can Mercade. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Julio. Gracias. Xanela da Lúa está aquí ao outro lado do, do fío telefónico. Que sí, hai, non? non é a primeira vez que estamos sempre moi a gusto Agadecemoste moitísimo que que perdas un bogadiño de tempo para falar connosco. En primeiro lugar, bueno, dar gracias por por por, por esa promoción, por ese agasallo que lle fizestes aos nosos 20s. Concretamente tocoulle unha persoa Artabria. que Artabria <risas> sí. ah, entonces na Claro, eu sigo o blog, eh. Claro, no blog... programa tamén. No, entonces no blog sabes que fuches agasallada cunha na... Hm, con xantar no o restaurante Monte Alba, Monte Alba non? Que vai alguas persoas eh, no, no, no restaurante Monte Alba de De digo. e que calquera non participa así con vos, eh? <risas> bueno, <risas> <Eso me contaras. risas> bueno. eu que, ao que fixen a mellor deliberadamente, ou mellor que a xente pode mm, decir que, que, que non é moi Eh, correcto, pero consultei-no con algúns amigos e dixeronme que sí, que estaba moi ben o feito de que todos os nosos promotores tamén entraran no número do sorteo non? e entonces eu puxen dentro do sorteo os números das persoas patrocinadoras ou os que nos axudades a parcer este programa e entón lóxicamente, pois eh, estaba tamén o teu número e entón os he pues, coche eh? Pois pues eu estou encantada eh? a Tambén... pasar por vivo a disfrutar desde Xantar Bueno, eu darei xo teléfono precisamente de Mabel que, que pues, como a ti fixo o de fixo eso de que mmm, bueno, quixo que, que nos nós tamén cos nosos ointes, ou nosos seguidores, pois pues, recibirán ese agasallo dunha dun jantar no seu restaurante. Bueno, pois pues, é eh, todo un prazer, todo un bueno. prazer estar con es, vos. Es, Estou esperando a Esta rapaz, esta, repara, esta, esta repara, Artabria, estamos intentando chamalle por teléfono. O o teléfono seu o seu móbil parece ser que non está accesible e non somos capaces de conectar con ela, pero uh, no momento que sea preciso eu darello o teu enderezo e o teu teléfono para que supoñamos que se chama Verónica, ela asina como Artabria, pero chámase Verónica posto que o m, cando lle comunicamos m, mediante correo, pois pues ela aparte de despacerse en, en felicitacións e gracias, non pois pues dixo que Que, bueno, que que, que, bueno, que estaba desexiosa de, de, de aparecer nese recuncho extraordinario de, de Galicia que está aí en Carnota. Por certo, que qué tempo tendes agora? Bueno, pois pues hoxe temos non chove, pero sí que ten un pouco de vento, e un pouco de frío, bueno. pero a partir da mañá xa mellora, eh. Mais calmado que estes días atrás que sei que estivo si sí, de sempre sí, no, desagradable, ¿no? non? Non tivemos esas chuvias, aínda que choveu moito, non foi como no norte de Lugo, sí. pero bueno, non estaba un día, non estuveren uns días de veras. Ainda Desagradable, por así decir Desagradable, sí Para el tiempo en que estamos debería ser un, sí, un poco... Sí, tuvimos un poquillo de verán de verdad Ahí sí. fue si 15 días o así Ya fuimos a Playa, ya nos pusimos morenos Pero bueno, ahora volvemos a que es un poco inverno Bueno, eh, un, bueno son ese 40 de mayo que digo, ¿no? Para non quitarlo, sabe? Pero enreda de... Pero se ha por aquí. A ver, todos os que se cheguen precisamente a esa zona teñen que darse conta de que hai que disfrutar non somente da praia, que si sí, é certo que nun momento determinado nesta época podes disfrutar pero hai que disfrutar tamén do mar e da, da beleza da natureza que ofrece precisamente esa agreste mar ese agreste mar que, que, que aí en bueno, Carnota existe, non? Aquí hai que reconocer que o mar é moito máis bonito en días como este. Claro e eh, eh, como xa todo o mundo sabe que aquí debe en cando choves si e un ben ben protegido mm. e eh, con un impermeable importante e uns paseos preciosos para facer que este cho vendo eh. Exactamente, e a máis quando hai vento precisamente quando as ondas eh, convírtense en algo Pois pues, fotografiable e indedeble para que as persoas que lle guste a, sí, a, sí. A esas imaxes sí. mm -hmm. De feito, eu xe a casa estuvo xa xe de xente e ninguén protestou por o día que fai eh. si, aquí todo o mundo saliu a facer as súas excursións mm. a pasear e viñeron encantados Claro, claro sí. Que ademais non somente ese a contemplación do mar senón precisamente eses eh, animais arbaixos que hai por aí cerca Non? Bueno, non... Eh non sei, eu penso que antes delira, non estemos eh, a comunidade de montes, aquí, hmm. aquí arriba, non monte que hai, tixo un mirador e animais si que temos animales, temos vacas, temos cabalos, temos exacta. porco celta, sí. bueno, temos unha variedade importante de animais que se poden subir a ver. en Moitas si. rutas de senderismo, non? Hai unha ruta moi bonita que, que se chama Senda Verde, hmm. que é unha ruta de 15 kilómetros pero que non se asusten ninguén, porque ten varias baixadas. Quero decir que se pode facer en varios tramos, e ten unhas baixadas, pois, unha delas por, por o castro de mayo que é un dos castros máis recuperados que temos aquí, e outra por unha zona de Carnota, por unhas laxas escritas, eh, con petroglifos e todas esas cousas, e calquera das baixadas eh, é, moi, é moi bonito. É dicir, e a senda en sí, eh, vas vendo todo que é a playa de Carnota, que é a mesla de Galicia, e eh, pasas por o, o aleto do monte de Lira e vas hasta Larinho. Eh, son rutas moi bonitas, sí. Rutas extraordinarias e, ademais, bueno, que pola noite é un ceo incontaminado e eh, que se poden ver todo tipo de constelacións de estrelas. Pois pues mira, se si nos deixan as nubes, se <ríe> si nos deixan as nubes, podemos. Pero hai moitos días no ano en que as nubes nos deixan. Eh? Moitos no, días. Moitísimo. Eu Estou desexoso De, de coller unhos días de, de, de lecer para poder achegarme E mira que teño ido varias veces eh? Pero resulta que Teño ido varias veces neste ano a Galicia Pero resulta que o, Os compromisos que a veces na familia me... Me, me teño pois pues, non puiden a chegar meito, pero a verdade é pues que teño moitas ganas. Esta é unha zona desconocida porque, bueno, en Galicia cando falamos de costas sempre miramos a Rías Baixas e agora empezamos a mirar moito hacia, pues, a zona de Muxía, Costa da Morta teracio norte, ¿no? mm. Esta é unha zona que está aquí un pouco olvidada no medio, pero que reúne as condicións das dúas temos a ría que xa peza en Muros e temos xa o que é Bravo da Costa que que a partir de Lariño. Eh é unha zona que aí que aí bueno, temos o Olimpo Celta, o Monte Pinto con seu de lendas. Sí, sí. Eh A cascada, o río Xayas é o único río, eu creo que diría, eh, de Europa que desemboca en cascada no mar. É unha beleza, porque esa cascada solta na, inda que ahora, bueno, se recollen as aguas e todo eso, os fin de semana soltan e poderse ver casi en todo o seu esplendor. Estánme eh, falando da... Da cascada do Ézaro. Do Ézaro, do río de Ézaro. Exactamente. Exactamente que antes, bueno, que, que, que intentaron descalabralo co co aquel co aquel na parte de arriba pero que vo soltalo, pois pues, agora está sí, sí, sí, son, eh? En anos como este, pois pues, aínda que aínda podemos gozar polas chuvias, no inverno moitos días dela. Si. e ademais que oh, as, as barquiñas na parte de baixo bense bueno, fermosas cando precisamente a única ría de Galicia que que, que, que comeza cunha cascada. Sí, sí, é, un, é unha preziosidade, sí. non? Eh, bueno, despois temos as a as cabaseiras que chamamos sí. nós ¿no? as máis grandes. as máis grandes de de, bueno, do mundo. No... do mundo. <risa> <risa> <O> sea, <risa> sí, porque... <risa> temos as dúas máis do mundo. Exactamente. A de de Carnota. Si sí, que teñen eiturre entre eles a can a... un ten un medio metro máis, outro ten menos. De... Si ¿Te lembra que estás falando con a Delira, eh? And bueno, eu digo ten... máis grande. Eu digo que teñen turre entre eles non dixen que cal era máis grande, eh? Sí, sí, moi, digo, eu. Eu digo, digo que que teñen turre. A de é un pouco máis grande. Porque medides me tedes cun metro mellor. Non, non, mome A <risas> de carnata, pois, pues, ten unha ten maior capacidade O que pasa é que a de liada sempre estuvo un pouco hai que reconocer os de carnata que teñen un entorno mellor cuidado Unha parece máis longa por, por, por, por, dependendo dos metros que, que se utilicen Pero igual, Tenen o, sí, o mesmo número de peixe eh? sí, Exactamente Aí está, aí sí estamos O que si sí, é certo é que daquela pois a xente tiña traballado outra fórmula e non había esas crisis que temos agora Pois pode ser, eh? porque Por... para Enxelas facía falta moito traballo, sí E aparte de facer moito traballo, aquilo era, era comunitario e entón que dicirse que todo mundo repartíase para facer o traballo e para poder axuntar precisamente todas as cousas, de todo Pois sí E entón, o repartir o traballo o repartir, decir, vamos a, a malla de fulano vamos a, a sega de mengano era... Sin precisar, sin precisar pois prebendas dunhos e doutros, non? Xa, bueno, aquí ten en conta sempre que estas, estas cabaseiras e tesorrios eh, van un pouco máis alá porque son os do cura, eh? Bueno, sí, eran, eran os da rectoral. <risas> Quero dicir que estábamos a traballar todos ou estaban to a traballar todos para o cura. <risas> eran os da retoral, pero a rectoral en que a encargábase de medianamente repartir despois entre eles, bueno, a miro eles sempre quedam coa co parte... Sí, sí. Tiña doble fondo... Todo eso, pero... Bueno fíjate que eu aínda me acordo e cando se andaban a pedir as espigas pola casa para levar dioso cura é eh? se sí. decide non fai tantos anos sí, sí sí sí é certo que que bueno, pois ó, nesa zona digamos mmm, digamos. Mmm, bueno Para min, desde o meu punto de vista, nesa zona é tanto na zona de Karnataka, a máis que estaba máis incomunitada, máis incomunicada porque agora mesmo as carreteras ainda menos mal, non, pero sí. antes sí. eh tínhamos uns accesos moi complicados. Sí. E entón, tantos mariñeiros como os labregos tiñan que ter pois unha fórmula de traballo moito máis eh, comunitaria que non... Sin ser comunista, vamos... Sí, vamos sí, ser... bueno, pero é que eso, eso que xe decía eu, eh, que así como me acordo de, de levar de as antigas o cura, aquí cando se votaban patacas ou cando se facían cousas facíanse en grupo. O sea, o sea sí. deixeit individual ninguén, porque eso non se podía facer. Vale, vale. O eso todo, uns os outros, se había, pues, unha semana para poñer patacas, e os todas as casas se xuntaban para ir a poñer todas as patacas de toda a xente. Sí, sí, sí. Sí. Exactamente. Bueno, eh, eu quero que fales do... do da vivienda rural des... Si, sí, queres que fales en el... Eu creo de, que xa os teus ointes saben perfectamente... No, non saben moito, non. Pero, pero sí, eu teño unha casa de turismo rural sí. en Lira, na vez dunha montaña que se chama Pedreira e xo está a un castro e a casa mira pois, a Fisterra o Montepinto a Playa de Carnota Xa, que te, xa te imaginas que as vidas son preciosas é claro. eh, un sitio moi tranquiliño porque ainda que estamos xusto non no pogo, é a máis separada cogal, estás a cinco minutos do resto das casas, pero tes unha tranquilidade total e absoluta escoitase o mar desde a casa na horta perfectamente e eh, Casi todos os días hai algún merlo que vai petar nas ventanas para despertarnos. Últimamente, claro, estamos en primavera, lo xico. Si, si, faios moita gracia a petar nos cristales. E ademais, mm, os merlos uh, por esa zona de ahí cantan doutruxito. Bueno, non sei, porque non sei como canta por <risas> cantan por aí. Así cantan moi ben. Si, <risas> si, sí, si, sí, sí, cantan doutruxito. A verdade que ahora nesta época concretamente, pois, pues, é precioso poderlo respetar as cinco seis de da mañá. Que... E eh, eh, eh, mire que curiosidade Petar na ventana Sí, sí É sí, que eu teño Unha, non sei se chama atención E levo Tres ou cuatro anos Que eu le van facendo Que escollen Tres ventanas mm. E van a petar Esos cristales O sea, aquí estás a baixo estás un ruido raro E te sumarlo Trapando nunha ventana Pero bueno Tamén é bonito de ver eh? Eu sinto polos cristales Porque xa están marcados Pero a verdade é que Si sí, que fai certa gracia Vélos Está moi ben É eh... bueno Temos seis habitacións, a casa pode ser lugar de xeito completo tamén, se unha familia grande. Sí. Sí, sí, pues, con direito a cociña e, e con todos os servicios. Uh -huh. e, e, bueno, a verdad é que é un sitio que merece a pena vir ver. É a casa é moi bonitinha podedes ver as fotos no blog en, en un montón de sitios na página da casa, xaneladalua.biz e eh, eh bueno, sí que merece a pena vir pasar aquí unha temporada xaneladalua.biz exactamente ben. bueno, pois que, que por dertes, outro día non sei que pasaba o entonte que eu quería entrar e non se daba viese solamente a, a fachada o, o, o asunto, o sitio pero non, non se podía entrar directamente devía ter eu o ordenador algún Algún. Oi, aí veces que hai algún problema, pero de todas formas, se si non é aí en Tobrural, Oitur Galicia, a casa ten fotos por todos os sitios. Eh, no blog de Xadela da Lua, pois pues, hai fotos da casa tamén. estamos por todos os lados. E tes tamén un orrío aí, eh, un cabaceiro, non? Teño. Este, este, este. Teño, teño. Que todas as casas tiñan aquí, eh? Si. Si. Si. Bueno, unha preciosidade, máis cunha Peque, non sei se unha leitografía ou que tende sido dunha un, barquiña que me pareceu moi bonita e eh, eh, bueno, xa anela mm, que está mirando a lúa pois si e despois ti podes lle ofrecer a todos os que queiran ir por aí pues, moitas alternativas como por exemplo vela, bicicleta eh... Eh, vamos a que é unha casa non teño pero que si sí temos as ciencias de turismo ativo para que caballamos e que ofrecen pues, esos cursos de vela, eh, cursos de submarinismo, paseos en barco, surf, bicicletas, remo, surf, remo, en sí, sí, sí, sí, barranquismo, sí, sí, sí. bueno, o que se si les poda ocurrir en unha zona en menos dunha hora van a ter a posibilidade de facelo. E, por suposto, turismo mariñeiro, que estamos en Lira, eu creo que xa a compradía de Lira eh, a reserva mariña é conocida en todos os sitios, pero bueno Tamén é algo importante que te enlira. Muy ben, este, este é moita relación co con Concello de Carnota, bueno, é que sei... É, é, é, é que non é con o bueno, Concello de Carnota, é? ¿eh? Todos os que queiran que, que chamen o teléfono 9-8-1 761306 que xe Xanela eh, da Lúa. Ese da Lúa. Pode reservar precisamente sí, ou para calquer tipo para de información, el... o que se lles ocurra, poden no. preguntar o que queiran. Eu creo que os vamos a satisfacer Carmen, en calquera cousa que pidan. Carmen estará aí para para, para eles. Moitas gracias uh, Carmen e eh, que Que bueno, que disfrutes de se sentar cando te poñas en eu avisarei a Mabel para que saiba que te ibas a estar por ali e eh, bueno, pois que nos eh, desexamos o mellor que teñas um, hasta outro momento que volvamos a um incomodarte para falarche, falar algo no me, me incomodo, aquí. eh, vou estar aquí sempre, ya no, sabes, se no es... verte por aquí. Eso a, a miña promesa existe e eu parei. Mm, sí, sí, sí e sí, sí. Moitas Gracias, Julia. Al si todo momento, despedírmote con unha perta de música que ten aquí preparada xa no nosso mundo. unha perta. Unha perta. Grande.